Proiektu militarra eta faraonikoa izan zela ere, erranda iteke. Gara iberean, Donostian eraikitako artzaionaren katedralean egindako investizamenduaren bikoitza behar izan baitzen ondarribiko guadalupeko gotorlekoa eraikitzeko. Hogeita mar mila metro karatuko azaleradu eta bombardaketetaz defendatzeko gotorlekoa zenez mendiatzulatu egintzuten. Laurogeita sortzi mila metro kubiko lurra atera, zauda, eunda larogei futbol zelaietan kabiltzen den lurra behat erehun da hogeita haaseei garren urteko Espainiako Gerla zibilean, garrantzizko gotorlekoa izan zen kartzela militarra, milaka soldaduen bizitoki eta fusilamenduetarako ere baliatua, Irurogeita amargarren amarkadan abandonaturik, hainbat belaun aldirean dako soldaduzka egiteko lekua ere izan zen. Ala, duela urte ondarribiku udalak eta gipuzoako foru aldundiak, utzikeriak eta denborak gotorleku historiko untan eragindako desmasiak konpondu, lekua atondu eta ikerketa arkeologikoak ere, egita erabakizuten. Aldi berean, bisitarien dako egokitu zuten ere, Eraikin erraldo jonek izan zuen garrantzia aditzera emana ibaitute eta turismoaren dako bisita bitxia delakoan ere, orain guntan, gotorlekuaren sartzean, erakusketagune bat egokitu dute. Juan Luis Silanes, Katixa, ondarribiko landa garapenileako autetxeak azaldu digun bezala. Aipatzen dizun bezala, iru urte eta gero, pos nahi dugu nuen beste pauso bat eman, bageneukan laguntza bal, larrogeita mila eurokoa, Eusko Jolaritzak, behimendi eta hondarribik udal, udalak parte hartu dute proiektu honetan. Eta hau da, bigarren fasea, ez? Horain e, erakusten ari garena da, e, zarreran, gotorlekuaren zarreran, Kuerpo doguardian deitzen diren bi bulego hauetan, bairakusketa bat, edo, bueno, kontenido batzuk, e, argazki eta... Idatzi batzuekin, ba, jendia esagutzeko alde batetik, gotorlekuaren istorioa edo gauza bitxiak, eta beste aretoan, areto txiki horretan, bos, jaizkibelen inguruko geologia eta jaizkibelen mendiaren bos, esau garriak edo, edo gauzak interesgarriak. E, Aipatzen dudan bezala, E pauso honekin nirenen e, alde bateti jarraitu bizitekin jarraitzen dugu Lanbatetan, Tastelenetan tren berdearekin eta visita guia batekin egun hoietan. Eta gero igandetan ez dago trenarik bino bai bizitak guia horrekin eta ere bai Hondarribia bian proiektu hon bidasoa bizirikekin e, jarri dugu zetreria, ba, erakusketa bat. E, hori izaten da puntxuan bizitak eta gero laurden gutxitan ba zetreria edo txorillak ikusteko aukera badagola Orain arte mila zeroen bizitak izan ditugu e, aurreko urtean baina euneko amar gehiago oso konten gaude ikusten dugu jendia benetan ba, interesgarria edo gustora dagola gotorrekoarekin oroitu edo goratu bertako jendia dagola ba, igual bere garaian osabaren bat, familiaren bat eh solda uzke hemenin ein sutelako edo preso on sielako ba bere batean e, eta gero estatuko jendeare bai eta gero atzerritarrak ikusi dugu ere bai e, jendea benetan eh interesa duen e, bose, e, Inglaterratikan etorri batzuk, eta kataluniarra batzuk ere, bai, etorri ziela e, zehatzmehatz hau ikusteko, -ba, nahi zutela, ezagutzen zuten, -ba, eta ez ezagutzen bai, bai e, edo intzun zuten zerbait, aterazen e, aurre kurtean, 2000-ko aldizkari batean, Londresen, aterazen, eh ba, monumento edo arkeologiako revista Famatu edo teknika onbatean ateratzen eh fuerte ondarbiko fuertea Dr eta batzuk nahi dute hogei 2020 dagun etorko direla azaroan abenduan horretarako ikusten dutela hemen eh ba e, gauza interesgarriak daudela Ogeita mar mila metroka garratu ditu, oh, eh, yeah. eraikuntza ikuntza edo bueno, instala, instalazionek, e, mila betzirun garren urtean eraikia, e, obra erraldoi bat e, ba garai hartan. Garai hartan iru mila peseta izan zirela. Hmm. Buen pastor bino gehiago. Zene, de, garai horretan, mi, mila betzirun urte horretan e, gotorlekoa oso importantea zen. Hmm. Pentsatu uz, iru mila peseta garai hartan pos, diru asko zela. Hmm. Eta bueno, e, ondarri biko udaletxetik, e, uste dugu hau bihurtu behar dugula bizkanaka-bizkanaka referente bat ezela. Eta hori da gure ez moda. Momentuz 1000 lagunen e, bisitak jaso duzue hemen, aipatu barra dago, e, bisitak gidatuak edo hau bisitatzeko aukera izango dela urte osoan zeharrerez. Urte osoan ere bai, e, Arma Plaza Fundazioaren bidez, e, badago web horria edo bestela telefonun bidez. Eh, pues eh, urte guztian sehar. Nesta asteaz se arraisan, gutxienez igual kopuru txiki bat beharko da, mino guia batekin aukera izango dela. Edose momentu handa ikusteko orrezerva re egiten. Hala beraz, Iraia bukaera bitartean aste ondarretan bisitak gidatuak egiteko aukera izanendu zu, eta udazkenetik goiti lehen aldikotz Hondarribiko Arma Plazako Turismo bulegoan erreserbak ere eginez bisitak gidatuak egiteko Parada emanen dute, bisitaldigidatua bi eurotan da elduetzako eta bost urtez beitikoek ez dute pagatzen. Telefonoz ere reserva baitezke bisita hauetarako lekuak, bederatzi lau iru, irurogeita lau ogeita amasei irurogeita amasazpi, irurogeita lau ogeita amasei irurogeita amasazpi zenbakira deituaz, ebota azkarrago internet bidez ere Arma Plaza Fundazioaren webunean.